Перші краплі дощу змусили мене озирнутися навкруги, пошукати певного захисту від зливи. Коцюбинський Нема соломи, то нема чимі хату захистити від холоду з живих уст. Росла в гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким. Леся Українка. У цих реченнях слова захист, захищати, захищатися стоять тому, що йдеться про потребу обійти прикру або ворожу дію когось чи чогось, створити їй перешкоду або захист від неї. Особливо це яскраво можна бачити у фразі Гори, що роблять кораблям захист. «Одбурі» – от бурі, словник Грінченка. Це стверджують і такі слова, як «захищ», тимчасова прибудова з соломи або очерету до хати замість сіний. «хист» – огорожа спруття або хмизу у пасічників і мисливців. Уживають слова «захист» і в розумінні «охорона», «протекція». Де ж бідні удові захисту шукати проти такого напасника? З живих уст. Коли мовиться про потребу застосувати фізичну силу або зброю, тоді не обійтися без слів «оборона», «оборонець», «обороняти», «боронити», «оборонятися». Оборона буші, старицький. Старока ворони просить оборони, Номес. Заборонцями ладу старого бій усесвітній останній кипить. Переклад робітничої Марсельєзи. Боронив я свою Україну, не лякався я злих ворогів. Неродна пісня. Алі оборонявся, Коцюбинський. Трапляються випадки, коли слова обох цих груп будуть слушні в одній фразі. Наприклад, люди з околиць кинулись до фортеці, шукаючи захисту. Але поки оборонці завзято стримували ворога, що обложив їх звідусіль, багато хто в фортеці помер від голоду і спраги. Зі сказаного випливає, що прагнучи використати все багатство нашої мови, треба не забувати і слів цієї другої групи, і казати, наприклад, «обов'язком кожного громадянина є боронити або обороняти свою батьківщину». Землеробство, хліборобство, рільництво – Обробіток, обробка землі На табличках, на штампах і печатках, у діловому листуванні і на сторінках періодичних видань ми читаємо слова «землероб», «землеробство», «землеробський», але цих слів не знайдемо в нашій класичній літературі та фольклорі. Не чуємо і в живій народній мові. Чому? тому що ці штучні слова мають поряд себе давні українські, які цілком відповідають російським земледелец, земледелие, земледельческий, а саме хлебороб, рельник, ратай, хлеборобство, рельництво, хлеборобский, рельничий. Наведено приклади з класики і живої народної мови. Масюк любив хліборобство, нечуй Левицький. Мій батько з діда-прадіда хлібороб любив землю, з землі і жив, і живих уст. Чекає ратая, паруючи чорнозем, рильський. Ниво не орана, ниво не сіяне, де твої ратаї? Де твої сіячі? Чернявський. Дитина без школи, що рільник без поля.